І сигарети викину, щоб ними не ми й не пахнув. Звичайно, спершу трішки тягтиме, але сили волі у мене вистачить. Ну, бай-бай, сестричко Маргарито. Бо завтра багато над чим треба помислити. Почати все спочатку, ніби заново народитися. Було приємно засинати, знаючи, що прокинеться ти зовсім інакшим. Усе, що є в тобі поганого, безслідно згорить, а на попелищі зазеленіє молода парость, Так засинав у дитинстві, вирішивши, що від завтра стане відмінником, і дисципліна стане зразкова, і ні з ким з однокласників не загризатиметься. І всі-всі його любитимуть, навіть учителі, яким він дошкуляє за питаннями, не на теми уроків, навіть мачуха. І Ярослав заснув, ніби обіпнутий лагідними маргаритиними долонями, що пахли французькими парфумами і тютюновим димом. Прокинувся під ранок. Уже сіріло в вікнах. Вирвався зі сну, як із пастки. Серце калатало в грудях, і всього його тіпало, і липкий піт. Маргарита гладила його по голові, як маленького. — Що з тобою, Ярославчику?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 Ніби мене вже давно померлі хапають. Обійми, будь ласка. Відчуваєш, я весь тремчу. Нічого. Це сон на добро. Було погано, а стане добре. Виборсуєшся. Мене бабуся навчала сни розгадувати. Обійми. Повторив вже ніжніше, усім тілом своїм тулячись до Маргарити, тікаючи до живого тепла її від могильного холоду, Відчутого у сні Біля Маргарити і його тіло відживало Кров швидше пульсувала Бралася вогнем Жити, жити Пити кожну мить, що тобі випала Бо попереду нічого Окрім могильного холоду Він ще дуже і сповнений бажань Ще жінки в його руках покірні Як віск А жінки це життя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 Закурив Ви ж покинули курити І сьогоднішнього дня Долинові сірих досвідкових сутінків Відчужений Насмішкуватий голос Маргарити Ярослав мовчав Жадібно ковтаючи Гіркий, що видавався Солодким дим А що він може сказати Мій Ярослав Петруні І що можу сказати я Герой мій Пробіг коло і знову почала пав по власних слідах. Уже, мабуть, вкотре. А з героєм і я, справжній Ярослав Петроня. Бо не так треба було писати. Кому він потрібен, мій довжелезний опис цілого дня і половини ночі? Ну, дотищу. Все. Я літературний імпотент. Не здатен довести до ладу жодної книги роману, не книги, а довгі протяжні зойки, що раптово обривають.